привернула до себе старого гетьмана чарами, що її краса її від нечистої сили, що гетьманша не ледаяка відьма, а страшна, невідома ще досі потвора. Оксана теж, як і всі, трохи боялася гетьманші, але щось їй підказувало, що ця жінка дуже нещасна, що вона не здатна чинити зле. Отож Оксані неначе камінь заліг на серці, коли все частіше, все голосніше згадувано по всьому замку нечисту силу, коли не, мол, би важка хмара передчуття якогось страшного нещастя нависло над бродами. І справді, не минуло й двох місяців, як старий гетьман раптом заслаб із невідомих причин. Усього лише через кілька днів помер. Отоді От то й зустрілась Оксана вперше з Чернецьким. Сила селена панства, мало не ціла Польща, з'їхалася до Бродів. Сто тисяч золотих витрачено зі скарбниці конець польських на похорон. На чолі Кліра стали єпіскопи Луцький і Волоський, монахів сто сорок. Ксензів – 100, Попів та Протопопів – 29. Перед труною їхав вороним конем пан Коморовський – ротмістр, що дуже подібний був станом і лицем, а особливо бородою, до вмерлого гетьмана. Він репрезентував не Був на ньому червоний саєтовий жупан з діамантовими петлицями а в руці тримав булаву, саджену коштовним камінням. За ним шестеро коней у жалобних попонах везли труну, обабіч повозу сорок слуг, трубачів та сурмачів – тридцять, довбишів з бубнами – шість. За марами родина і гості – значніші, сенатори, посли від короля, від королеви і від королевого брата, військові, урядовці, почет. Був серед цієї юрби Стефан Чарнецький. Тяжко б тоді довелося Оксані, якби молода вдова не погодилася відпровадити її до Підгорецького замку. І ось уже чи не два роки Оксана у Підгірцях шиє й вишиває. Дуже подобається її робота дружині молодого польського. Хоче вона забрати Оксану до Черкас, а поки що загадує їй усе нову і нову роботу. То гаптувати золотом дорогі саєти, то вишивати хустки, рушники, стрічки. З раннього рана до пізньої ночі гнеться Оксана над щитвом. Ніколи для себе, завжди для панів. І ще є в Оксани робота – ходити за хворими. Ще з того часу, як гоїла вона рани козакові, що порубаний був у сутичці з молодим Польським, почали оповідати про Оксани невміння. Ліків вона знала небагато, але здатна була як слід перев'язати рану, загоїти якусь болячку, інколи навіть зупинити кров. Цього було досить, щоб її вважали за лікарку. Рідко хто в замку не думав, що ліки – це чари. Але ні в кого не повертався язик назвати Оксану чарівницею. Дуже вже не подібна до чарівниці була вона зі своїм сумним обличчям, зі своєю скромною, заплетеною темнорусою косою, з блакитними, трохи неначе здивованими очима, що в них помітно було приховану дугу. Та й молилася вона гаряче й довго, немов чорниця. Правда, Молилася не найсвятшому панові Христу, не панському богові, а своєму, хлопському. А все ж молилася, і ніхто з численної замкової челюді і дрібної шляхти не насмілювався сказати про Оксану щось образливе. Так воно якось пішло ще за життя старого гетьмана, батько Оксани, простий козак, Чимсь дуже прислужився, був конець польському, в поході проти татар. Оповідали, що врятував гетьмана від неминучої смерті, а сам загинув. З того часу взяв конець польський Оксану старою бабою до замку. Баба скоро померла, тяжко довелося Оксані. На щастя, старий гетьман не забував про неї запитувати, і тому ніхто не насмілювався образити або скривдити сироту. Але тепер старий гетьман давно вже в сирій землі. Немає й молодої гетьманші, а Чернецький з'явився впід недарма. Кілька днів намагалась Оксана нікуди не виходити, щоб не навернутися йому на очі. «Не сидітиме ж він тут увесь час. Має ж від'їхати». Але Чарнецький чомусь зволікав. Казали, що він повертається до Чегирина з Варшави, що молодий конець польський доручив йому навідатись до Підгірець, А головне – оглянути в бродах великі майстерні, де виробляли їдваб. Оксана ховалася. А проте непомітно стежила, і знали, що цілими днями ходить по замку високий ошатний Чернецький, а за ним – наче тінь. Клишоногий, низенький, з плюскнєвими обличчями і масними висвілими очима патер-єзуїт. Яких тільки нема серед цих єзуїтів. Є такі, що і найбільший магнат з ними не зрівняється, а немало і таких, що як оцей, скидаються скоріше на слух чилакеїв. Ходять чернитки з патером і придивляються до всього, і розмовляють про щось, густо пересипаючи мову латицькими висловами. Ось і зараз. Зупинились вони у внутрішньому дворі проти світлички, де працює Оксана, і про щось таємниче шепочуться. Патер увесь час показує на вікно. Чого б тільки не дала Оксана, щоб почути їхню розмову? Ох, пане, вона ж схізматка, розсипається перед Чернецьким Патер. Просто врудна холопка. «Що ж то таке, гой, ня пан примітка. «Що особливого в ній пан бачить?» Хмара пробігає сірим подзьобаним віспою обличчям Чарнецького. Зелені очі спалахують гнівом. «А проте, ладна хлопка, ой, ладна!» – захлюбується патерслиною. «Якраз для пана!» «Пане Ойче, часу небагато!» – каже Чарнецький. «Чи все підготовлено?» Ой, пане, пан сам знає, яке то вперте, яке невдячне те хлопське бидло. Треба ще злота, пане. Кілька червінців. О, за кілька червінців? Тих хлопів можна купити разом з душею. Дзвенить золото. Патер облизується і дме на руки. Немов би червінці печуться. Фініс, коронат опус. Кінець ділу вінець. «Вночі ми її викрадемо!» Чарнецький поволі рушає до ближчих дверей. За ним, мов тінь, мов слуга, мов собака, низенький слинявий патер. «Оксано! Оксаночко! Ти зовсім не виходиш із хати! Ходімо вниз, у Челядницьку!» «Кажуть, кобзар прийшов!» «Кобзарка трусю?» Немов прокидаючись від сну, питає Оксана. Ой, та ще який! Старий! Сивий, мов, голуб, а голос чудовий! Ходім. Сьогодні ж можна, неділя. Кобзарі у підгорецькому замку не бувають майже ніколи. Не пускають, але це якось співсяк. У великій, темній, з низькою стелою Челядницький повно народу. Тут і покоївки, і гробники, і гайдуки, і лаки, і пахолки, і конюхи, і кухарі, і водовози, і швачки, і пральниці. Набилося стільки, що й дихати важко. На широкій лаві – сивоусий кобзар з бандурою. Поруч з ним – хлопець. Років тринадцяти. Він пильно роздивляється на округи, шукає когось серед присутніх. Ось на хвилину зупинив з поглядом на Оксані. Іначе б почервонів трохи. Ні, рано ще такому молодому на дівчат задивлятись. Диви, яке ж то вродливе хлоп'я, здивовано шепочеться покоївки. Ой, а яке худе та нужденне, а яка свита подрана. Дала, мовляв, карі очі, та не дала долі. Ай, справді, яке нещасне, думає Оксана, Зустрічає хлопцевий погляд і почуває, що хлопець дивиться на неї якимсь незвичайним поглядом. Ось він витягує з-за пазухи хустину. Ой, щось наче дуже знайома Оксані оця хустина. Дуже знайома. Таба? Хіба мало однакових? Ну, зовсім однаковісіньких хустин. Але серце вже б'ється тривожно, ніби щось перечуває. А хлопець? Згорнув хустину і не ховає її, а зрідка погляне то на Оксану, то знову на хустку і не би похнюпиться. Чогось тривожно, чогось хвилинами радісно і страшно Оксані. А що, як у хлопця справді та сама хустина, що вона її подарувала колись тому козакові, якого жде ось уже другий рік? А струни-бандури бринять і рокочуть.